Que em va picar el mosquit? No és un programa de 100. És un programa de 10584. Hola, bona nit a tothom i més concretament a ningú. Eh, Dic? Tornem a tenir Dic aquí molt molestant, com la setmana passada. Molt Oh, perquè no el tens tu, però guaita, guaita quina esgarrapada que porto la mà. Eh? Sí. Què? Okay. Què en dius d'això? Quins moviments. Sí. <laughs> Què et passa, Neus? Uh. Ja està. Ui, quin espant! <ríe> <quina absurd. ríe> ha fet una cara de felicitat. Sí, tenim molt gos per aquí, que s'està sí. carregant la casa. Si sí, sí. de cop hi volta ningú ens sent... Ai, ai, ai! Serà... Ai, ai, ai! Aquí s'ho està passant molt bé! <ríe> I què, què haurem de fer avui? Ai, què haurem de fer? No és un sé. divendres sí. molt especial, em sembla. Per què? Bé, perquè són 19 o 18. Sí, 19. 19. 19. Ja, és un divendres qualsevol. Del 12. A més a més, és un dia molt especial, sabeu per què? Per què per per com divendres i comencen les vacances. No. Ni, milers de persones, a part d'això, milers de persones durant molt de temps dient aquesta persona tornarà. Aquesta persona tornarà. I avui ha tornat. Ah, eh, jo, jo per si jo no n'he marxat no, mai. En Mateu Montsolís ha tornat avui. Oh, que... què dius ara? <laughs> ha tornat. En Mateu Explico Montsolís això. el que estava mort? Em, com com no pot ser? Com que no? No, no, no s'ha explicat res. No se sap res, eh? Explica'ns el que sap ell. I què és el que no. pare... Com ha aparegut aquest senyor? Eulàlia, estic viu. Ah, I s'ha vist allà. I l'Eulàlia que s'ha mort. Ai, ha no, ha acabat, li ha agafat un sopeton. L'Eulàlia ja se suposava que ja l'havia vist. Durant totes aquestes setmanes ens han tingut allò integrat. I ha sortit sí, bé bé. Allò ja el vaig veure, avui... estaven a les caves sí, amb el doctor i va, aquell. Va I es van fer un petó i l'Eulàlia es va desmaiar. I el doctor ha jo... ja fent-se el xulo. Oh quin oh, petó que, yeah, que No, és que havia vist et Mateu Montsolí. Ah, exacte. Doctor. Sí, però el doctor. I, oi sí. que avui han fet una escena d'en Mateu i l'Eulàlia fent un petó i no sé què és que estava a la facultat i he vist un monitor i sortia aquesta sèrie i dic, guita, quina gràcia i ara el, el dir això, em pensava que era un capítol gravat i el dir això, ai, m'has deixat de pedra guita, però no, no ho sé, bueno, acabat així suposo que no sé quan segueix o sigui, que tenen vacances oh, dilluns, aquesta jo. gent. Ah, dilluns no. No, tenen vacances ells Fins també. quan? No ho sé. Jo vull veure algun dia. Ja. Diria que és després del cap de setmana de Sant Esteve. Els O sigui el dia 29. Comencen. Dilluns 29 tornen a uh, Posar-se a Son una mica ganduls, eh? No, fan per durar, allò. Vinga, va, més, so, si més porten... què més poden fer ara? No ho sé, però és que porten 300 i escaig capítols, eh? Sí, oh, sí, sí. Com espera. el, el Neiva, no. res per això. No, el <laughs> 3.400! I el gent del barri també, Déu-n'hi-do. Eh? sí, sí. Però bueno, eh? està prou bé, per 100 mil d'aquí a casa. Té. Sí, sí. Sí, goita, encara té... Però molta gent, sí, que eh? que mira, que si dic que la mires, un. Sí, sí. sí. <ríe> oi, ai, oi, oi, oi. Don't ama. calen de desconnectar mòbils oar. Picfada. Bé, doncs parlant de sèries, avui estava allà estudiant. No, ah, est estava sí? muntant una cosa antigament i així, com els més petits perquè fan enganxar comets perquè gaire cosa més no... no, gaire no, cosa més no. no ens he fet perquè però, em perdria molenten sí. i això i he vist aquella sèrie de Mr. Bean. Mm, que i surt... encara ho fan això també no, bueno, sortia Mr. Vint i he quedat flipat perquè... què? ah, doncs he quedat flipat <laughs> <laughs> perquè... doncs allà sortia el tio aquell de Fullmonti el qui, qui és? El, diguem que tenia un físic més semblant al meu el més grassonet Uh, uh, el que fa de guàrdia jurat Sí, efectivament, el que fa de guàrdia jurat sí, sí, sí, sí, sí Doncs aquell sortia amb Mr. Bean i ha flipat dit, I què hi fa uh. aquell per allà? Hores extres Clar, aquí de tothom s'ha de ballar les garrafes com es com pot que mondi, un oh, hola, Ryan. No. Doncs Com que amb un striptease no, no es guanya gaire Doncs vuita, a fer amb el Mr. Bean, tu, què hi farem? Ostres, hi ha uns canvis de sons uh -huh. la Raúl Hello, hola. Hola. El diàbolo Que ha arribat o el diàbolo É un diablo. No, no Certo, certissimo. No? No, no és un diablo, punto, No, no, no t'agraden banderes? A oh. banderes? Home. Mira, depèn com, sí, depèn com. Sí, no. va depèn de com s'ha sí. l'angle que s'agafa. Depèn de greta. com ho pinten. com mm. ho fa men. També podria ser sí. <laughs> la llura ple, sí, plena, sí, o... sí, altres no. coses, sí. Ah, sí. Us deu agradar més en Brad Pitt, no? No tant, ja també depèn de com vull fer el vin, com... encara mi encara no, o... no, no m'ha entrat aquest nom. Us veig no? que ha més jo. Um, depèn no, com Vale, vale, vale, prou, prou, sí. prou, prou. No, no, eh? no cal que entrem, home. Tranquils, eh? Després no us pago el sopar. Vale. No, no, no, no. no. Uh, doncs això. Escolta una cosa. Escolto. Què hi ha aquí sobre la taula? deixa això,. home. Sí, ara aquí ens posarà les espelmes, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí, Hola, hola. Hola, hola. Hola. En Raúl diu des de fora dels auriculars. Mm. Hola. Hola. Aquí més a ja ha arribat. Salutacions a la penya que està escoltant des del tren, fins a Sant Celoni. La Digues alguna cosa, doncs ho dic. Hola, bona nit. M'estàs dient que ens estan escoltant des del tren? Sí, tio. Dius, Quins... Però quina vergonya, si ens escolta algú, quina vergonya. Tio, mm. Falsa, què vols dir? Ah. Sisplau. Doncs això. Però fins a Sant Saloni, que llavors ja espert, home. Bé, quan... Mm. Quan Catalunya Gràcia connecti me. amb nosaltres... Va. Després que so. ens busquin. Raúl, abans de, de començar a entrar en temes i sí. això... tenim un mail! Tenim un mail! Tenim un mail! Oi, no, ta, sí. Ta, ta. sí? Sí, sí, sí. estàs molt content. Sí? Eh. I què ens diu aquest mail? Doncs, re, ma... Pff, home, és un tal, un tal Jordi? Jordi? Un tal Jordi? Un, un tal Jordi, sí. Sí i ens explica doncs que la Mc Ryan fa un gran anunci a la Freixanet. Sí, estic d'acord amb ell, efectivament. Jo no. Cometa. També es posa que la Julet, Juliette Lewis és pastada a en Lluís Gavaldà dels Pets. Sí, també ah! estic d'acord amb ell. Res, a veure. Molt bé, molt bé. Pido que li agrada molt la secció d'Ocigné. Eh, eh, que sí? Molt bé. d'acord amb ell. No, no. Sí, sí, sí, sí, no, sí. Clar, no, clar, no, clar. No, no, no, no, no. Efectivament. No? no. no. Bé, suposo que és bueno, tothom intuït. Aquí, ara, s'ha vist, Qui s'ha enviat? El plomero, Sí, jo diria que aquí I per què em mireu tots a mi? Fa No, per perquè s'ha cagat en Vic, eh? A mi no... Ah, que ja has fet les seves? Sí, s'ha cagat. Ah, que fi. Però has estat orgullós, no, quan has sentit el mail? Quan has... Bueno, quan he vist allà... Més cine. Ui, ui, ui, No? No, home, l'he contestat. L'has contestat? L'he contestat, sí. Ostres, quin camable. Oi que sí? Sí, sí, sí, sí. Com a comar de ser, no? Sembla mentida per part teva, per part d'un... Què? Hey, què vols dir? <laughs> res, res, res. Oh, a veure, Sobre que... Espera, que ara estic buscant el dels auriculars. Ara. Ja te sents? No. Bueno. És un problema greu no sentir-se un mateix, ja te Molt. No. Els primers símptomes de, de, de, de la cura, com diuen els de Jato de Dé. Espera, que canviaré, trobaré Bueno, si, si, si, si, si vols un pla, no l'hi tot. No, ah, és igual, és igual, ja me'n vaig sortir. eh? Raül, saps què? Què? Uita! Ui, i què és? Oi, oi, oi! Dona les gràcies. Ah, Les doncs gràcies. L'Oté, <laughs> tu. Sí, sí, és lo te, lo te. un regal de la ràdio. Oh, quin molt rotllo. Estem esperberats. Per... Sí, sí. Ara augmentaran el nombre de, de locutors, eh? aquests lotes que fem aquí sí. és que ens paguem el lot aquí eh? ens paguem el lot bé no en el sentit de la paraula eh? sí, no estava pensant si que no quedava per -perquè bé perquè vosaltres sempre sempre, sempre sempre, oh, sempre, sempre. sempre, sempre a què ha començat un moment, jo estic tant, tant. de la parra que vaig buscant aquí... No busca soc. forats, busca forats. Ramon, vols que la posi? Tens un forat lliure? Ai, ai, ai, ai, de... em sembla que, que posem situacions. alguna musiqueta... Mm, no, eh? Posa una musiqueta, doncs, i Posem una musiqueta, doncs, va, és Nadal, anem ara. a rebentar... Aquesta versió de la Jingle Bells, vinga... Això era la Brian Setzer, l'orquestra. Wow. Sí, tio, que ja la vam escoltar fa temps, aquí. No, home. Sí. Sí, sí, sí però... que la escoltar, però el Jingle Bells no. Wow. Això és d'una participació que estan fent, wow, wow. que han fet ara de, un, un de Nadal, que així de fons podem anar escoltant... Veus? Qui són? quin ambient! Doncs és un projecte similar al, al Guitars Zeus 2, que ja la vam escoltar fa tres setmanes, potser. Doncs és el mateix, no se cuida el senyor Carmina Pais, sinó l'Steeth Bay, i també doncs, hi ha un pilot de guitarristes d'aquests coneguts i bons, com és el senyor Brian Sedger, el Jou Satriani, que és aquest interpretal de Santa Nit, el Richie Sambora dels Bon Jovi, Jeff Beck, el mateix Steve Bay, el Jou Perry de els Aeros Mings... I, bueno, molta més gent que podem anar escoltant així de fons, si voleu. Sí, eh? sí però per això... És Nadal, eh? És que no lligarem ah. el que haig d'explicar. Per què? Ara, pla. Ara, però, ara... bueno, així no, no sonarà tan lleig. Ara m'ho fos tot en l'aire. El que expliqui. Sí, sí, eh? quedarà bé. Buà. <laughs> Ui, quin silenci. Sí, oh, oh, no, Sant, és que l'hora de dir que ens explicaria alguna cosa i no ens un un explicaria res. Sí, és es que ara escolti la santa nit. Doncs ara expliques, ara, home. Anar seriós, per favor. Ara quins ens has deixat, home. Oh. Bueno. Va, ah, deixa'l -ho anar, vinga. Ho explico molt ràpid, Pagàs. perquè vinga. és que amb aquesta música... Oh. Oh, doncs ja ho okay. uns canvis. Sabeu què va passar? A veure, quan? Quan? No, que va sortir un escrit en una revista doncs, que explicava que era, és un fet verídic, eh? Dels anys 70. D'una faceta que va fer un presoner americà per sortir de la presó. Per sortir de la presó. I, i, i què va passar? És clar. Suposo que si trobes a la presó tot aquell ambient i, i tot, deus arribar al moment i si tens cadena perpètua encara més em sembla que tenia cadena perpètua, no és pas la pel·lícula per això, eh? Mm -hmm. Doncs el pobre home és és veritat això, eh? De cop i volta criden els guardes una nit allò que es veu que els guardes passen per cel·la per cel·la mm -hmm. i, i tot controlant que tot el estigui situat i tot estigui normal i aquest senyor els crida i diu, guàrdies, guàrdies, tot amb el seu idioma, esclar. I diuen, què passa? I assenyalen el llit. I els guàrdies diuen, on heu somiert? Uixa, <ríe> per frenar I fa, amb el dit, tinc, tinc, tinc. Però esclar, què és el que fa? Assenyalant-se amb el pànxel. Sí, Assenyalant-se? Assenyalant assenyalant Home, això sí, no, no se fotut. Es va, tot ah, el... va bèstia, menjar tot el somier! Ah, per la marxa! És mentida! Es, es no! Està comprovat que és veritat, ara us explico les però, proves. Però és molt gros el somier per posar tot a la boca. Jo ha havia sentit gent que s'havien passat les molles Sí. Molles, tot. Alça, les altres bèsties sí, que... sí, sí, sí, jo havia vist que Molles rere molla, però, sí, sí. Sí. però una, una No, no, no, no. Tot, tot, tot. tot Totes les molles, van anar desmuntant les molles molla rere molla I llavors els metgellins reboten, no? Boing, boing, boing, boing. Sí. no? I quan el toques, poing, poing no. I després un cop de pinó de panxa, poing si No tot, sé pas qui si fa que... més bèstieses no, no, O qui diu més bèstieses Quan vas que sona... Que toca el pip ip que Carai, aquí tens un tros de somier, eh? Sí, aquí tinc un tros de somier. Ah, Ai, pobret, pobret, un tros dia, de somier amb la colza. Del vermut, de no sé què, saps? Ah, clar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, unes, unes tapetes de somier, eh? Sí. Va, va. Sí, home, va. Oído, una de tapes de somier, cocina. Venga, un somier. Venga. Venga. Venga, Venga un va, no entri a posar. Quechup o mostaz? Quechup o mostaz? Venga, que un poco quechup. Com quechup. Com quechup. I Coño, no me joda. Coño, me quedo toda la noche sin dormir, hòstia. Esto... Otra, espera, todas ¿No estas cosas, todas ah, estas cosas así. Allá en presoner, que enganjava, el Doncs aquest no tenia ni ketchup, ni mostaza, ni aquesta història. A palo seco. A palo seco, tot com de raixa, Què volia aconseguir sortir? Va sortir ja, corrents, cap urgències. Quan vam veure que aniria a somier, van dir, ui, em portem-nos a l'aquest. Però bueno, van dur urgències. Allà li va fer radiografies i, i tot i s'anava veient. Tot de ple d'espuma allà. Una seqü... Es veia primer un estómac infladíssim ple de molles. Ah, ho sé. En veien totes les fotos en aquella revista, tot, tot, totes les, fotogra... les radiografies que li feien. Després, no la següent seqüència... Credibilitat nul·la. Us la portaré la setmana que ve. porta -la. La, la següent seqüència es veia ja com les molles naven desfilant pels intestins, un ah, darrere l'altre. Pam pam! Pam pam pam pam! Pam Sí, pom, sí, sí, sí. Ai ai ai O sigui, a mesura que anaven fent radiografies al llarg del temps, més i més... què els has el dit? Naven al mateix pas les molles o anaven desacompassades? Anaven baixant una en fil, això sí, guardaven l'ordre. Poquet a poquet, les perses, que són mal educades o què? Ja, de sort que són molles, perquè si arriben està estar seques Continua sí, vas, eh? continues... Va, I llavors, no doncs, tal bo. com van entrar Al no. cap d'unes hores Van anar sortint Esquad Digue'm claro. al quallloc hem de sortir, per on? No, no, no. Clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc. No, no fa mal. I embussat que havia... Que... <laughs> eh, però és molt fastigós perquè llavors fas caca <laughs> I, què? I, i com que és una molla, pum, rebot, i et ve, eh, t'esquitxa. Hosti, ah, no n'hi do. <laughs> Xe, <sex>? quines marronades. <laughs> És nadar? Molt, sí, sí, sí, sí, maco, nadar. maco, tot maco, tot eh? Mal, sí, sí, tot polí. Sí. Ah, una cosa, les molles sortien del color original o tenien alguna substància allà De colorat. No, to, tot estaven envoltades de color, marronós. Bec! Oh. Però, però, per la, però el que havia a dintre tot era, la molla sencera era, eh? Clar, però, no? I ell sense cap no es va fer res, ni, ni, ni es va fer mal amb tot l'aparell digestiu, no es va fer no es va fer res, res. Perquè és molt important... Que, que això demostra que l'aparell digestiu és fort. és l'aparell més resistent que tenim a tot el cos està... a mi, a mi no, res, res, és que ja tot, tot, els músculs ja t'ajuden a, a que no a que no es faci res ostres, doncs hi vegades això, quan i... menjo una entrepà de truit de patates per exemple, se't queda aquí enganxat això és una altra història que ho baixar i els músculs no m'ajuden, eh? no, oh. però què fas? Vas empassant que creuels vas empassant sí. per ajudar no, no, però està és, és l'aparell de tot el cos que més resistència té. I què va aconseguir que et poguessin Va aconseguir de pet a la presó. Ah. Maco, de pet, maco. Mai més ben dit, eh? Sí, eh? Sí, eh? Perquè va, fer un... va sortir una molla i va repuntar. I va repuntar. I va repuntar a la presó. I va repuntar a la presó. I llavors què, sense somier, no? No, no. Allò, no. terra, ara. Els devien tornar a aprofitar, les molles. Però clar, no van reconstruir la Llavors, clar, van fent pretenir i netejar, tot, perquè si no... Clar, tampoc no tenia res a fer. Bé, no? Sí, sí. No. i ves per on eh? és curiós això, perquè és, és veritat eh? i es veuen be, totes les radiografies per seqüències al llarg del temps com és que fa molt riure perquè a, a primera hora la panxa així ben grossíssima que és que una cosa espantosa Després, a la següent hora, anaves filant el que us he explicat. I es veu que quedes... Veus que n'has descansat, no? Un... Tu diràs... Hi el ha ja, els límits, no. quan s'arriba la desesperació, què pots fer? O sigui, ara que fan allò cursos de cagarers i això, es... saps que fan concursos sí. de cagarers sí. de cagarers? Ah. Sí, sí. Mira no, aquest home, que... s'hi hauria de dedicar. Un caganer amb una molla, que caganer de la presó. Ara, clar, clar. dintre ho haig. Eh? Ah, que s'ha posat de moda el, no, és, sí. el negre de banyoles com a caganer. No sé. Ah, sí? No. Sí. sí. sí. sí la moda del caganer és que, de de que sigui negre de Banyoles. Que bo! Que boníssim! Sí, sí. Fins i tot, mira si està de moda el caganer, que van fer una figura del de, de caganer no sé on, l'ella, pot ser? Sí, no sé per on. Que, que la va fer un nen de 5 anys, bueno, la va dissenyar un nen de 5 anys, era un caganer, no sé en què se sembla, però bueno, yeah. la caca sí. Tots els nens allà allà parlen... Mm. M'es és veritat, va, va sortir dos, va, perquè és una caca descompura, home de pedra. Que no és marranada, Que i que caca? Que la van pintar de color vermell com una picleto. I els periodistes li preguntaven: "Què fa pudor? ilmen?" "Sí, per la llapa". Per què va? Marco, Marco. Le periodista que no hi arriba gaire enllà, home. Ah, home. No més com per. Bueno, tu pots creure tot. Sí. Com vaix? Muy buenas noches y saludos cordiales. Hola, soy <laughs> Edu. Vosaltres el coneixeu? A l'Edu? Sí, com a casa. Encara ah, no. no, va per la M, quan sí. vagi per la S em es que, trucarà bé. No m'ha trucat encara, eh? Que és... no, no. Ah, Tots clar, eh. Eh, okay, eh? Clar, perquè eh. encara no, devia, no el devies conèixer quan va començar, ah. pobre noi. Ah, pot ser. I a que el coneixeu? Aquí, a Què, què, què? Ah. ah. Perdó? No el coneixeu? No. Era un personatge famós de la tele que sortia sempre disfressat de ver com a Rana Gustavo i sempre veien Horacio i ells veia què, què, què? Ha sigut ah. una faceta que ens han explicat la gent que ha nascut 70... 70 s'ha d'haver nascut 74, els 74 o els 75 per haver-ho conegut. Uau, però... Si algun oient ens escolta i ho sap que, que, ho, que ho expliqui això ora, tio, viu. Gràcies. Que que que? Sí. Ah, sí. no hi van a perdre el telèfon. Sí, és que no mm. fem. L'adreça per correu electrònic. Digues on mailexity.com. Ni musquit@mailexity.com, ni musquit@mailexityxcexity.com. Veure que no costa tant. A, no. a més a més contestem. No. Sí. Sí que sé que educat. Uh, he contestat avui, eh, per això. Ah, doncs no. no. no és que, és, jo quan puc, miro, no. és que aquests dies no he pogut. Neus, digues-te el telèfon per jo. proximitat familiar, ho sento. Ah, bueno. 864, 865. No, sé, no, no, no, eh? no, sé que no és el mateix, eh? Sé que no és Bueno, torno a provar, vale? Torni. No. No. Però fa? Fa més ràpid, no potser. 864, 865. 864, 865. Ah, ara, ara, ara, s'ha passat a la llar. L'has deixat així, és com aquell que Sí, 864, 865. l'altre dia, i tal. No, no. 6, 6, 6, sí, eh? Eh? No, sí, 8, 8, 8, no. No, no, no, que no s'entengui. 865, Que no s'entengui. No. I si no. no, tu, que ens ha truqui i t'ho digui. Ah, també. Ah, això també mateix. estaria bé. Ah, això que molt malalta, eh, molt malalta. Sí, però... Però bueno, podria. A no en poder parlar. Encara que sigui. Sí, tu no t'amoïnis, que en pot parlar. Encara eh? que sigui ella. Pot parlar sempre. Sí, no? sí, sí. sí. sí. I el pitjor no que pugui parlar, el pitjor és que parlo. Sí. Hey. Oh, comença a cridar. Oh, ai, ai, ai, ai. Al final, potser... Em sembla que, que trucarà, eh? Trucarà, sí. eh? Ja em sembla que veren. trucarà. Home, no seríem dels al·ludits, 864, 865. <ríe> molt bé. Eh, per molt protestes, molt sí, sí. sí. <coughs> molt bé. Sí. Sí. sí. Doncs... Bueno, i avui haig de dir molt poques coses. Doncs... Sí, ho deixo anar. És tímida. Eh? Sí. sí, soc tímida. No pot ser. Ja. Yeah. Soc així. Ho veig, eh? ai, ai. Ets, ets així. És sí. la genètica. Sí, ja. La timidesa també és la genètica. Què et no. dius ara? Ajuda, sí. Nota, eh? Que ets científica tot aquí. Vinga, va, genètica. Mira, la, la, la timidesa es... depèn de com t'han educat. Sí, jo també penso que és això. Sí que hi fa molt el mèdic, però la genètica també fa molt. Tenim un cromosoma que diu, sí. ets tímid, i tu no. Sí. Apa. De l'extroversió i la introversió. Què sí, no, rollo Tot controlat Jo això no, no ho dic. Està tot tens. controlat. Que després hi hagi el medi ambient molt important. Oh. I tant, eh? El medi ambient és molt important. Si us plau, eh? Penseu-hi. Unes tapetes de somier... Com que això? Va, va. En patatetes baixarien bé. Sí. Bueno. Doncs, va, les quatre coses que vaig haig de dir són, són quatre coses, <coughs> perdó, típiques, eh? Sí, gràcies. Típiques. Per exemple, recordeu, cada... pels Nadals, cada any, fa dos o tres anys, suposo, que ens surt el Capitán Siam, que ens surt el Capitán Siam, que era l'Uliana Molls, l'Uliana Molls, Molls, Molls, Capitán Siam, és el mateix. A eh? no mi m'agradava l'Uliana sí. Molls, a mi també. Però la iniciativa no, no, no, del Capitán Siam no, no, està molt bé. Allà és l'Uliana Molls. Sí sí, sí, sí, sí, Ah, pots ser? Ah, no. De, de, de. Ah, no. Ah, no. Estàs oliant amb ells, oligant amb ells, oligant amb ells, oligant Ah, a yes. veure la mare... Doncs el que ens diu cada Nadal, doncs repetiré una mica, perquè de moment no ha sortit, no sé què... O si més no m'ho ja. no ha dit la propaganda, no. Per què hem de sortir de espais girls aquest mm -hmm. any? Que deu estar ple de corcs. O encià tant de temps a la nevera... Ah, Sota tot, tot l'any, no? Sí, sí, clar. Deu no ser això. El calaix... Sí, sí. sí. Val va, va més que, que digui, no? D digue -ho. Sí, sí. D doncs no, és allò típic, a veure, què fem? Perquè, clar, tot... Vinga, joguines! Vinga, joguines! Uh. I, I, clar, què fa més il·lusió? Contra més gran és el paquet? Millor! Contra uh. més paper es gasta per embolicar? Millor! Uh. Contra més gran és la caixa de cartró, millor. Quantes més ampolles de calaveus, millor. Doncs pues això, de vi, cava, tot el que sí, tu vulguis. Sí, sí. Però esclar, què passa? Ampolles de vi, cada vegada, reciclar directament, uh, vidre. Això, tenir-ho claríssim. Bé, em sembla que tots més o menys ho tenim. Sí. Però què hi ha? Esti molt conscienciat. Així m'agrada. Llavors, que més han de recordar? Els cartrons. Els cartons que es poden reciclar. I ara, per Nadal, en tenim molts. I què més? Llavors, moltes, moltes joguines dels nanos, en què van? Amb piles. Amb piles. Sí. Les piles, molt, molt, molt important, eh? No, és Les que si piles... volem dir alguna cosa no té piles... Però espera't, vaig veure... Ai. A les notícies, perquè miro molt les notícies... Què dius? Apa, sí. tio! Cada, cada dia mentre es dino... Què no, doncs, ara seriosament. A les notícies van dir que aquest any anaven en retrocés d'un 10%, o un 15%, no recordo les, les xifres exactes, els, les joguines en piles. molt ah, bé. Això és molt important. Sí que està molt bé, això. És un punt positiu sí, sí, per tothom. Doncs, en retrocés. Doncs vinga, a veure si potenciem més. Però ah, ara se'n xufen directament, eh. Sí. Sí, Potser és per fet. això, eh? Clar, clar, també és veritat. I ara, clar, els consoles i els Gameboys... No, el game no, els Gameboys... Van, els van en pil·les, no? En piles. Home, però va anar en corrent, també. Sí, ordinador... S -s -s barats, I, les que vol anar en corrent? Oh, els Gameboys. Ah, els Gameboys. A la Game Gear... Es fabrica, encara? Sí. Bueno, jo la tingui bé, encara hi ha jocs. Ah, no ho sé, és que... No sé, tu. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, no, no, no, ja, ja. ja Com tu, que sí? Doncs la Neus ens volia acabar va dir alguna cosa. A veure si recordem més coses. Hem dit el cartró, de totes les caixes... Les ampolles de cava... Les ampolles de cava, vi, whisky, etc. Um, les piles, sobretot... Això sí que és molt, és molt contaminant, les piles. Sí. Però està molt bé això que has dit. Que la gent és conscienciar... Sí, és que I, no i costa per res. I cada, cada cop més hi ha més llocs... Perquè crec que més bonic, que anar apartant amb la mà així, jo, oh, a saber. Home, però cansa. No, però... Sí. Sí. Però no, home, no... No té la mateixa gràcia. No mi m'agraden els, els cotxes aquells que, per exemple, pinc, tu em penyes, aquell mosclés, que fas rar, si sí, per exemple, I, no, i allò no porta pila, No porta pila, és aquella maquineta. Però no, ara no hi ha... No, no cal la Bíblia en vers aquí. No, s'estem passant una enquesta, eh? Sí, per, si no, no. No ho, per si no ho sabeu. Sí, ja, ja ens virem el resultat al final. A nivell intern. Ah, això. <laughs> eh? Aprofitem per fer les reunions a la mateixa hora. Ara, ara sí. serà... Ah, no, no ho dic perquè no me'n recordo però volia fer el xulo perquè això ho he estudiat aquest any, aquestes enquestes internes però no me'n recordo. Ah, mai. coi. Bé, de xerrant. Ara volia fer el xulo i... L'altre vale, dia vale. A, a la meva classe passaven una enquesta, bueno, una enquesta sí. reduïda sobre Uh, o sigui, l'enquesta consistia en una pregunta, eh? Tot s'ha de dir. Déu-n'hi-do. Ah. Eh? eh que sí? sí. sí. Mm -hmm. sí. Oh, És molt important fer una pregunta ben feta. Sí, sí, sí. Pot donar molt de si. La feien des de la Ràdio Banyoles. Sí. Ai, mare I de Déu, i si no ben. pot donar tant sí. sí, sí. Preguntaven quina... sobre Nadales, quina Nadala preferies i de moment jo em vaig quedar que uniava la típica Nadal a Santa Nit. No, home, oh. no, no. El xing ja no. el amb ja. els que m'ha escoltat avui. No, el amb els no I hi... no. o sigui... el 25 de desembre? El sí, Fintal el, al fum, -fum, el fum fum, el rabadà, hi havia. Ah, I també el divertit. blanc, l'aire de Nadal, aquesta és la Aquesta genial. I al final hi havia una que es deia Trotà no sé què. Hi havia? Una que es deia Turutal. <laughs> Turutal! Turutal! Deu ser de Banyoles. Sí, ja podria ser. O... Ja so de ser el drac de Banyoles. El, el, no. el, drac, el tren pinxo. Tutuà, tutuà. Tu. No, pinxo, tren pinxo, tren pinxo. Tren pinxo. O <coughs> oh, no. No. Aquí s'està fent ja un petit escrutínio de l'enquesta que s'ha repartit, la gent està mirant els resultats, d'aument ens dona un 50%... Un empat tècnic! 50% sí, 50%, 50 no... no. Es Estem xinguillo. per dents de l'Anna, truquem! Ana, truquem! No no necessitem alguna truque. cosa i no, si val, no sàpia, no, no contesta, no és O sí o no. Anna pensa que si dius sí, tindràs dues persones empipades, si dius no, tindràs dues persones empipades. De de ara I ara valor aquí perds i qui et pots posar a favor. No, sí, no, i... no crec que ho valori perquè és que no ho sap. <laughs> a, és que a més a més no ho podem dir. No ho no no no podem no dir per a Andrea. No. El té no. record. Sí. Ja ho ja direm al final. Home, jo he fet avui dia preparar la música. Doncs posa la música tu. Oh, bueno. Jo, obri els ulls. Jo, obri els ulls. Ui! S'acosta a les fiestes de Nadal, vi, cava... I el sopar de firal de curt, digueu, eh? Ah, ah, important també, important, important. Sí. Sí, Digues, llavors, dieu que, que voleu som. música. Sí, doncs, sí. Serà, jo... sisplau. Doncs el tema 1-2. Després del pop, quin veure, estil de música? El 1 o el 2? Clar, ara... No pots posar dos temes de cop, el 1 o el 2? Ah, ja, ja, quina gràcia. Doncs el grup del senyor Bono, ara t'escoltó. Nomenat U2, en anglès, i in English, doncs va triure un àlbum que es deia el Pop mm, devia ser si Pop Febré o així sí sí que era un estil trencava sí que hi havia un tema que es deia discoteca que va causar molt sí. conflictes i arrenals o... doncs després d'aquest àlbum tu què t'imagines que faran? Com quin estil seguiran? Mm, aquí queda... aquesta es va muntar la Festa Heavy <laughs> <laughs> <inaudible> Metal? Nyigo, nyigo. No sé, però. <laughs> O digues alguna cosa. Nadales, mm. fijo. Nadales, fijo. Doncs no. No, oh. no, no, no, no, no. Va, t'ho dic? Va. Doncs ara estan enregistrant cançons i se dediquen a fer, doncs, temes, allò, lents, allò, baladetes. També, la que és està dedicada al senyor Frank Sinatra. Eh? Oh, van oh, oh, Però és de Nadal. Sinàtria. No, no, és res de Nadal, no, no. Ells... Són temes que estan enregistrant així, mira, van fent per editar-les, no ho sé, posar-les en un single, tampoc ho sé, però la qüestió és que les estan gravant i el que escoltarem, d'aquestes que s'estan gravant ara, que és totalment nova, és a, tal que ben dit, dedicada al senyor Frank Sinatra, la van dedicar al seu 82 aniversari que va ser doncs, la setmana passada, o sigui, que és molt nou, i de moment editat, editat no està en lloc i escoltem aquest... Aquesta, però escolta, d'on tres aquests discs tan sí. especials? No discos! Dix-xs! Dix-xs! Dix-xs! Dix-xs! Que ningú ho té! Que ets l'únic! Ets l'únic! únic l'únic No, doncs aquest el vaig treure d'una emissora de competència. Ah. No? Oh, però ho heu preguntat? Si ho heu sí, preguntat... Sí, positiu, no. Es vols tot el programa en l'aigua? Segur sí, sona malament. No, sona malament. No si no, no. No, no. No La cançoneta de Nova dels U2, uh, Tu xots el happy one shot of set, dedicada al senyor Frank Sinatra, que va ser el seu aniversari, patatín patatam, i escoltem-la, que és molt, molt... One shot of sad You think I'm no good Well, I know I've been bad Took you to a place Now you can't get back Two shots of happy One shot of sad Walked together Down a dead-end street We were mixing the bitter With the sweet Don't try to figure out What we might have had. Just two shots are happy One shot of sand. i'm Just a singer Some say a singer Rollin' the dice Not always a winner You say I've been lucky where well, hell, I made my own Not part of the crowd But not feeling alone Under pressure Not bent out of shape Surrounded Always found an escape Drove me to drink But hey, that's not all bad Two shots of happy One shot of sad Guess I've been greedy All of my life Greedy with my children My lovers, my wife All the good things As well as the bad Two shots are happy One shot is Chairs are all stacked The swingers stop swinging You say I hurt you You put the finger on yourself Then after you did it You came crying When I held Two shots of happy One shot a sad I'm not complaining Baby Yeah, I'm glad you call it compromise Well, what's that? Two shots a happy, one shot of sad Two shots a happy, one shot Happy birthday, Frank. Veieu ja, que volia dir que el senyor oh. Frank Sinatra amb aquest happy birthday, Frank? Comitxinades! Ai, ai! Com emocionat. Que haixis ha, de fons una altra nova. Ai, eh? una mica bé, va. Ja, que que baixis amb un estil lentot. I mm. està. Ai, ara aquí penso. Ara trenco un silenci. Ah, silenci. Els dos anyens. Sabeu que, que inaugura què inaugura no. l'avui? Què? Què? Oh, en cinemes... Bueno, ara no s'ull so diró, si, ah, si de Girona... sí. ah, ah, salles, sí, no és Girona. Pues, Oren? Sí. Em pensava, sí. Amb set sales, uns 100 persones. Ui, avui, avui quan ah, que vema pluja. Això, mare. No. Ara és a Supròma, mare. Vam, vemi, ni va anem ah. anem a mirar una super nota, no sé, una super festa, rarà rarà. Que es -ra -ra. quedò inauguració i tal. Segur Cabo. Sí, perquè la pel·lícula dels les Spice Girls... Calla-la, cartellera, l'estic veient a l'op meu. No Calla-la, l'està vivint dos cartells ben grans amb aquelles mosses. At the movie. <laughs> movie. Ai, ai, ai, ai. ai. No pot ser bo. Puta, la sinopsi que han fet aquí, eh? La pel·lícula presenta les cinc components de Spice Girls. Com, com... Però no cal que te posis en aquest... Ara la pel·lícula presenta... Con esa voz, componen tenim... ...componen de Spice Girls, preparant una actuació i oposant a un fotògraf i a un diari sensacionalista. ¿Qué pasada, Com ho domina? En el gran ah, musical. ¿Te ah, eh? ah, gustau gustado? Mucho. Gràcies. Què ah, t'apareix? Què t'aparexeu que Andalouf s'hi diogare. Vinga, parlem eh, normal, va. Eh, sí, doncs, sí, home, sí, com sempre. Com sempre. Sí, sí. Doncs bé, aquesta no és la principal estrena de la qual us volíem parlar. No. Alba, oh, per menys no. si, no. no. per menys no. Però s'ha notat, però a veure espais wow de movie. No. les nenes també, no? no, no les no. nenes de les primeres qui van. T'imagines com va que els Street feixin una peli? Ai. I, i sól en casa tres també, eh? Tres! Entenem, sí, parant pel tres, perquè no en per la quatre. Preparados per la tres, tu. Sí. Ah, I ja, ja, ja en tenim prou amb han de tres, de eh? tres, eh? T'han canviat el pobre actor i tot això, no? Ah, sí, sí. McAllen, sí. Colqueda... ¡Ay, un niño el barrio! ¡Ay, niño, Ay. Ay, Ay, niño para más, mucho más! L'havia sentit que és que l'han hagut de canviar perquè el McAllen, Colqueda, està fent la mili, pobra. Que lliure, ah, ja, aquest noi és molt maduret, no és pas veritat No usé. sé, no, no el que li sé. passa és això que deien en Raül S'està punxant, no. saps? Ja I està ser. mamant allò, alça, sisplau, rebentar Perdona, me caldo, i si ens estàs escoltant, en Raül no sap el que es diu No, sabem que, que no, que suposo que demanaves una mica massa per la pel·lícula I aquest bon noi no demanava tant I mira, doncs, solo queda aquest bon noi Mira, potser ah. per tu però no, tampoc era sola en casa 3. Nooo! El cinema mundial de Sant Celoni. Sí. Uh, sinó que us estem parlant d'una... L'Oda abans ha dit... Què ha dit? Tant, tant, tant. Tan, un senyor tan, tan, s'ha menjat tan. un somier. No. Ah, mal he Ah, vull obrir els ulls. Ah, no, doncs obres! Els però, però els ulls els té oberts. Ai, no, ai, no, ai, si ai, ai, ai. A què es referia, doncs? Porque... Es que La nova pel·lícula d'Alejandro Amenábar. Ame que... ja si no està. us en recordeu. Calla, calla. <gurrisa> <t 'ha> sí, que ens recordem. De... D'ara? De... De... Tessin! Ah! -te impressionant. No. Estava impressionant. Uah! No hauria pogut viure sense aquesta pel·lícula. És que no. No? És que és la millor pel·lícula d'història del cinema espanyol. I cal recordar que aquest noi, Alejandro Menavar té 25 anys, és a dir, que va fer aquella pel·lícula que he amb, de 21 a 23 anys. Sí, ja podem muntar la pel·lícula. Nosaltres, sí, sí. eh? ara Vim estem Vim apagant Pab. aquí pim pam i ja està. Ja I sí, tots sí, sí, a la pel·lícula. Me quedo molts els efectes d'això. Ja és un millor director del cinema espanyol. No, va a parir, eh? Home, això de millor suposo que tothom diria la ciutat. És el sí. millor director del cinema espanyol. Té, tothom diria la ciutat. Parlen actors, parlen directors, parlen productors... Tothom diu... Bé, ho dic <coughs> Eso mi director, tota la feina és part de la del món mundial. Jai, jai, jai. És millor, Ara gens que l'adrenalina, puja bueno, fa l l la portada. Vells, sí, la portada contra, la més per què amà? Què és la portada? Explica eh? una, mia, mia, la cara de l'Eduardo Noriega, un dels protagonistes. A mi m'agrada molt aquesta portada. Amb els oberts i solapada la seva cara, també de l'Eduardo Neri, amb els ulls tancats, d'un color verdós. Així és. Sí, sí, és una mica, no so, no és surrealista. A, a mi no m'acaba de convenir. A mi sí, a mi sí. m'agradava molt Porque... més la portada de tesis. Sí. com no... era que no me recordo. Ah, ostres, o sí, era molt, allà era molt. El visor de la càmera i Hola, mira, va anfillar, me va a me van matar. Tata eh. eh. eh. eh. eh. ah. sí, sí. si expliquem una mica la història d'aquesta película. Sí. Vinga, tenia bé. Quan l'Alejandro Menavar estava rodant tesis, va començar a vomitar. Okay. <susurra> doncs sí. <susurra> sí. Sí, no ho fotis. Doncs l'Alejandro Menávar, quan estava rodant tesis, es va posar malalt. Ah, Era un ah. mes de febrer de l'any 93, Fos. 94, no sé. <susurra> doncs es va posar malalt. Mítica, <susurra> tu. I com que és un home que, que sempre està pensant en el cinema, doncs no. estava allà al llit, oh, i li va començar a aparèixer aquesta història. I què va fer? El tio, 40 de febre, va dir... Truca al meu productor, el José Luis Cuerda, perquè ell, després de tesis el que volia fer, a l'Alejandro Medávar, volia fer una comèdia d'humor. Però quan estava rodant teses, ja ha dit que es va posar malalt, mm. i li va venir aquesta, que és una pel·lícula paranoia, que en diu ell, ell. mateix la defineix com una paranoia. Clar, que és quan ah. estava, pobret, delirat. Quan va i va dir, ostres, això és una història genial. Ara s'entén la portada, truca a José Luis Cuerda cop, i li diu, escolta, tinc això. I que li va dir José Luis Cuerdá, que és el productor, és a el que posa la pasta, i va genial, però no volia ser una comèdia. I diu, sí, però ara vull fer això. I mira, va començar això, va començar com una pel·lícula de por, que ell diu que el terror tiene que dar miedo no asco, doncs va començar, que també és una frase força encertada. Sí, no com aquella pel·lícula que fa fàstic, que volien fer por. Scrim. Scrim. No fa fàstic, però és que trai comprant-te. Davàn. Eh bé, doncs va? Ah Fantàstic. Fantàstic, fantàstic, fantàstic. Fantàstic. Conejaia fantàstic. No, no, l acció, l acció. no, sí, no acaben de fer tesis i ja es posen a seguir la l'altra, no, no? perquè clar, no tenien diners, la perillo, oh. allò, venens allò, volar de per les sales espanyoles, deien volar, deien Arriben als boia. POM, 100 goies de cop. Ux, oh yeah. El taquillatge puja, o la fama d'un i altre, tothom vol deixar peles, o que cal que anar a totes aquestes empreses les televisions pel mig volent-lo fitxar en aquest bon home, POM, el fitxen i té 300 milions per fer una pel·lícula. I tu, tu, quin capritxo. És mm, la pel·lícula que tu vulguis. I el tio comença a fer la pel·lícula i va sortir això, li va explicar com compten els mateixos actors masculins. Ja rius. És doncs Nadal i actors masculins. És veritat. L'Eduardo Noriega i Enfelle Martínez. Que molt a mi el Pere Martínez. Enfelle, Enfelle. Mi m'agrada eh? a les noies que surt a mi Martínez, sí, em no sembla que serà una mica secundària. Sí, sí, esclar, sí. perquè és que ja es veu que la moment principal recau sobre el pobre Noriega. Sí, sí, doncs pel que sentit... No m'agrada que recaigui sobre el Noriega, no. això. No. Doncs pel que s'ha sentit i parlat i llegit de la pel·ligua aquesta... Quin canvi, eh, que no. ha fet el Fèl·le. Sí, déu nhi Sí, sí, sí, un candidat a lo príncipe l'Alientir. Eh? No, doncs... Eh... Quin Aquest? Aquest d'aquí. Sí, és un noi... Sí, no. Recordeu el... el S'ha versat molt prínciper. Eh? ...d'Ulleres de Tèses? Doncs ha fet un canvi brutal. I ara no porta ulleres. Sí, i... molt finet. Sí, finet. Diríem que fins i tot té una retirada a l'Edoardo Lloriega, però això no es pot dir, no ho dieu, no ho dieu. No Uix, quan, veieu la, quan veieu la pel·lícula ja sabreu per què es diu aquestes coses. Oh! No de descobrir cap secret, perquè el que han intentat fer l'Eduard, eh, per favor, l'Alejandro Venara, eh, José Luis Cuerta, o l'Eduardo Noriega, han pogut mantenir en total secret la trama de la pel·lícula. No Què sabem? Bé. Només sabem la presentació. Eduardo Noriega, noi guapo, Pigell, d'aquests que se'n diu, eh, té molts diners, té les noies que vol, s'enamora d'una noia, fa, fan marranades amb aquesta noia i l'endemà, o no sé quan, no sé quin laps de temps, bo, té un accident, li desfigura la cara. Qui, ell i... o ella? Ell. Oh. Queda amb cara desfigurada i ha d'anar amb una careta tota la pel·lícula. Sí. Com, com la, la, la màscara. I a partir d'aquí? Ah, no, el fantasma de l'òpera. Ah. Oh. No sabem res més. No, no sabem res més. És a dir, qui no hagi vist la pel·lícula o, o no li hagin explicat, no sabem què passa. Amb les entrevistes prèvies, els trailers de televisió... Oh. Que ha sortit només a aquesta barra. Sí, sí, sí, només et diuen al principi, que m'arrano. A veure, què diu Home, És que diu que... que... No expliques res, eh? jo ho trobo però... bé, que perquè... Si t'expliquen el... el... al final, ah. desmunten de la pel·lícula. Sí, però sí, imagina't que és com àlien. Ah! No, no, no, no, no, no, no, això... No sí, ho eh, sé, ja. perquè això és la segona vegada. Molt bé la primera, però a veure, que... També podem dir no sé que... que... que que la pel·lícula es basa, també és l'última cosa que sabem, en un flashback d'algú que és en un hospital, d'alguna ciutat, del país. Ai, ai, ai, ah. quantes I, coses, eh? I no sabem, sabem molt però sabem poc. Sabem molt però sabem poc, efectivament. Si vols, abans de, ara que, que estem així amb la intriga, Ana, si tu que estàs molt malalta, si també vols fer una pel·lícula endavant, eh? No, doncs ara que us hem deixat així amb la d'aquesta pel·lícula, seria bo posar una mica de música i llavors continuar parlant no? Ah, sí. sí. sí. sí doncs per exemple, doncs una cançó que ara està sonant mm, molt per la tele, perquè és d'un anunci, ja la coneixem. sí, suposo, si és d'un anunci de Colònia, eh? La cançó... No serà sé, la Mitzi, perquè... Eh, no, no, no, no, no, no. Aquella noia té un petit problema amb els llavis. <ríe> ja sap, no <ríe> a mi sí. no, no. bueno, em recorda la Melanie Griffiths, Ostres, t'hi has fixat amb la cirurgia estètica que li han fet a la Melanie Griffiths els llavis, li han deixat un, un una part més alt que l'alta. Ah, no sé, és que ja veig ho veig tot, tot vermell, saps? saps? Sí, sí, doncs Ah, ja m'hi fixaré, doncs. Mm. Doncs bé, eh, com estava dient, és la música d'un anunci de Colònia. La cançó és de l'any 65, hem buscat l'original. No sé sap, si els originals mai moren. I és el senyor Wilson Piquet, o Piquet, no sé ben bé. Queda més bé Piquet, som allò més... Wow, internacional. Piquet. Doncs Piquet, va... Piquet, un Piquet. Piquet, les no. manifestacions, o sigui, les manifestacions. Piquet. Piquet. Doncs... Palla, piqui pala! Bé, agut di, pertany a l'lbum In the Mid Night Tower i la cançó és la que dóna títol a làlbum In the Mid Night Tower. Tower, suposo que m'ha sonat alguna coseta. Sí. Mare mm, que he estat aquí debatent... Quina colònia era? Mmm... Però no. No ho sabem. Ni idea. Sí que surt un tio, jo no m'ho volto parlar per cada, però el nom de bueno, la marca... Ui, què és això? Memòries de l'ample caïda. <laughs> M'acaben de passar aquí una portada d'una de... pel·lícula... Fora. No molt agraciada, que diguem. No gaire. Mm... Sí. És que estava deslocalitzada, aquesta pel·lícula, i he hagut de portar això per... A si us sonava una mica. Mm, doncs no. No us sona Memories de l'Àngel Caïda. No, no. Em no. no, no. fa molta il·lusió, perquè vaig veure una mica la presentació així i així, va agradar. Mira. Ah. I... Són d'aquelles coses. I sí. sí. sang i coses de sí. Re rebentar? Sí. Ah. Mm. Molt bé. I és nova? Sí, no sembla sé si que sí. I la, la, fan, la fan per, per un cine. Jo crec que ja fa uns dos mesos que es deu estrenada. Eh? Aquesta pel·lícula. Sí. I n ha passat per aquí? Uh, generalment, d'aquestes sales, encara que l'na s'enfadi, podríem considerar-les comercials, doncs comercials no, penyoxos no en eh? aquest tipus de pel·lícules. Això d'aquí representa el comercial. Sí, efectivament, home, amb un bocat de dins, un en Company, sí. de sé Sí, molt. Diguem que amb el 007 a la portada i els espais Spice Girls... Uh. Sí, no... Molt, és... molt... Diguem molt. que... Perquè sí, avui s'estrena el 007, el nunca muere. Uh -huh. I les Spice Girls. Oh, I obre els ulls, que s'estrena avui mateix. Res, és el que sembla. Avui mateix, abre los ojos, ta ta ta ta, -ta. Ostres, a no, pues, Abre los Ojos hi ha una cosa també fascinant. Sí. Les protagonistes femenines. També estan. Una és la Majua Nemri, la, la musa de Daniel Carpasoro, Calparsoro, que va fer Salta al Bacío, per exemple, i ara estrena, o ja ha estrenat a Ciegues. Eh, doncs bé, una és aquesta, que és al costat fos, com a Tampader, eh? que diuen que en Darth Vader és racista que a la Guerra les Glàcies és racista perquè en Darth Vader és negre i és dolent o sigui seria mm. un factor tenint en compte Home, però oh, els bé. dolents, o sigui, els soldats són tots blancs tot Sí, blanc. sí blanc. però lluiten en Vader, que és negre i dolent i en Luke Skywalker, que és blanc i bo No, però l'última no Van a l'última Sí? El retorn a la sí, sí, Perquè sí, ja els devien criticar i tal, eh? No, home. res Però era l'any 84, vols dir que es portava molt? No sé. Bueno, sí, potser Fa sí. ah, temps que corre, el racisme. Oh, sí, sí, no. sí, Luther King. Mal comics. No. Per exemple, Llibertat del... Deixava o el, el porno, notava el res. El què? Llibertat del porno. Wow. Frida Amics. Ai, senyor. Tu deus ser amic del Larry Flint, eh? Home, doncs no estaria malament. Saps? Sí, sí, sí, sí. No, ja. ja. Ai, ara les mirades doncs. se centren... Mare de Déu, mare de Déu. Doncs, Si tens aquests pensaments lesius i degenerats... Que és Nadal, això... és Nadal. No, doncs és amb Nadal. aquests pensaments saps què pots fer? Doncs no ho sé. Sí. Doncs pots veure, abre els ojos, perquè abre els ojos surt una escena... Serra... Sí, una escena... Serra... Tòrdida es diu... Càlida, com en podríem dir una comís? Eh, doncs ja sabeu què volem dir, una escena d'aquesta manera. Mm -hmm. I surt yeah. la seva protagonista principal, que no és altra que la Pene Lope Cruz. Mm -hmm. Ah, quin lloc de paraula! Ah, ah per eh? això! No Ai. uh, ens surt la Pene López Cruz. Yeah. Uh, sí. Com a la dius l'altre colmundo. Ah, interessant. El que passa, que és un altre dels factors... Quanta no, estona? No ho sé, però és un altre dels factors que Alejandro Amenada... Va dir que no, no, volia, no, volia. Lia, no volia dir abans de la pel·lícula perquè si no la gent diria veure més la pel·lícula per la PN o la P.Cruz que no per, per la pel·lícula en si. Sí. Molt bé, no? ja se sap, no? Sí. Molt prudents aquesta gent. Sí, sí, sí. sí. <coughs> Va, però ja ho sabem. Suposo que ara ja sí, sí. sabem tot el que hem de saber d'Abrir els si i només sí. queda dir-la. Anar a veure, a veure Anar a veure -la. Molt bé mol i, i molt recomanada. Hm, mm. oh sí, sí. Doncs que està les quantes passadones per al diners. Sí, dia de l'espectador al dia dels espectadors. De espectador, no, hi ha dia de l'espectador Home, ara ve Nadal i hi ha una mica de temps. i farem cable sí, i xantal nuviola. I qui teniu pensat ara per fer aquest Nadal? Mm. Mm. Ui, aquest, mm. aquest Nadal. Va a veure molt de cinema. Sí. Sobretot. Sobretot? Sí, sí, sí. sí, sí. Molt cinema. Per exemple, els sí. 7 anys en el Tíbet, una bona pel·lícula per anar a veure. Entre full i full, entre nivell llibre. Entre full i full. Full i full. Sí, de... i full Monti. Full sí, sí. Monti, una altra bona pel·lícula per anar a veure. Quines és hi ha? que es puguin anar veure? Espai. Ai, una... no li disseixo. Uh, Mira la guardallera. Hercules, sempre i... tant dir per a ver. Hercules, Hercules ah. una altra pel·lícula molt bona. Hi entre 07 que sembla pos. que és un dilluns a comercial. No va veu veure pel Telemàtic, perquè jo també miro Telemàtic. Oh. No sé què classe. Doncs que han hagut de fer canvis. Ah, per què hi ha canvis? No, no sentit que per exemple, és ja que totes les pel·lícules on era portava un, un tipus de cotxe. Sí. Sempre ho havia respectat, no, ara no em fa el viquí. Ah, per cert, aquest tipus de cotxe el regalen a, a un centre comercial de Vic, compres i et donen un piquet pel qual et pot tocar el cotxe d'en James Bond. Què et dius així? L'autèntic? A Vic, justament a Vic. A Vic. I hi fan, no, a Vic, però el d'aquesta pel·lícula. Mm, Res, sí. el que devia provar l'eix, és l'inda marron, no? Sí, però l'han canviat, ah. perquè, ah. L perquè... Bola, per una de les que promocionava sí. era, sí, sí, era, sí, era aquesta clar, casa. S'ha de fer promoció d'aquest eix. S'assembla a una obra d'en Benet i Jornet, oi? Sí, no? els xarabans... Vol... Que... Què, què estava dient ara? Sí, sí, sí, a sí. veure com plou. Mm, no, sí, doncs dèiem és que... Què no, no, dèiem, Neus? Doncs que en James Bond l'han hagut de fer alguns camis, però rega més petits que potser. Jo, per exemple, no els hagués notat. Suposo que els més seguidors, sí. Bona d'això que han hagut de canviar el cotxe... Mm, Però què que... vols dir que han hagut de canviar Que sempre el portava el mateix cotxe. Però i per què no poden fer servir ara? Perquè es va Perquè... ratllar. Per l'han <laughs> obligat en el sentit del, del, del dels, dels productors. Perquè l'imposa sí. circulació. Sí, això. Els productors, uns dels productors són casos comercials de cotxes i han obligat que sigui un tipus Tot de cotxe. Mateix. I es que aquest cotxe, que no sé quin és, Fa dos o tres mesos que ja està esgotat amb els concessionaris. I ara! Que, tu, el que arriba a fer... El que fa amb Bon, eh? El sí. Bon 007. Una <coughs> pel·lícula. Bon Bon. És molt bo aquell tros de la pel·lícula que s'ha que em diu. Com et dius? Es bon. Va. La resta ja la saben. <laughs> És genial. És molt xulo que amb Bruce Brosman, Brosman Home, aquest. Ja ho pot ser, eh? Pss. Per què? No sé què, què dius, eh? Home, comencià en Connery... Cap. Però sense en Connery és Ja t'agradaria a tu estar... Ja m'agradaria ser vell, no, ara estic molt bé. De res. Què vols dir amb això? Espera, això, espera. Això és el que té més gràcia. Ara ho captat. No, no, no, Ai. no, no Ai. què vols dir que, que ja m'agradaria? Creia que ella està molt bé. Què tinc d'envejar no jo de sin Tu sabràs. Ah, la barba. Per exemple. Bé, aquella poeta ja amb els grisos. Perquè tinc el palmo no, així. Te falta la calva aquesta aquí no al cap. Saps? Però si m'ha fet, ja com rapo. Però és natural. Bueno, hi ha rossos que són toñins i també queden magos.. Ai, ai, ai. Bueno, mm. és com foseu sí. nervios. Ah? Va, ah. Eh? Va, va, tens tu que... Sí, són les 11. Sí, són les Són les 11. Tiri, tiri. Toc, toc. Ja ens avisen de parlar darrere, en fan ja Sí. Doncs bueno. Jo com que veig la finestra... Mm. Quina, fi... Ei, Quina finestra! Algun dia haurem d'explicar què veiem des de la finestra a la Ostres, doncs el, que han passat el rei en aquesta ràdio. El I... Jo veig l'or. El... Aquell sóc jo. És... Aquell d'allò és l'or, és... és... és... és... és... Jo no em veig, en sóc. No, és eh... has de girar. Ah, m'haig de girar. T'has de girar. Mira on es veu tot. També és un altre símptoma de bogeria eh, no, no veure-s dir... Hola! Hola! Hola! Eh? Hola. Fins la mà d'abast! Està dient hola un en... vidre? Sí. Han d'arribar les trix. festes... Sí. És un símptoma de bogeria no veure's ella mateixa, també, eh? Mm. Mm. També, també. Que... És greu, eh? Molt greu. Ara, no veure-s i tampoc escoltar-se, Déu-n'hi-do, eh? Són les 11. Són ah, les 11, sí. Fem comunicat de les enquestes o no? sí, sí a veure perquè que els seguidors atenden Jo crec que no s'hauria de fer. Perquè no no he guanyat. No, no he no, guanyat. Aquí. Qui fa Portembeu? Portembeu. Jo no. Portembeu, doncs Portembeu, la setmana que ve. Bueno, o que aquest programa que acabem d'acabar no, ara mateix, suposo. Sí. És l'últim programa de és l'últim oh, oh, oh. no, de l'any. És no, l'últim no, de l'any. No. no podem parlar de, de, de dels nassos? No. no, perquè... Ostres. És que tio, és Nadal i... Les, són festes entranyables, pau, amor, amistat, passar-ho amb la família... estar bueno, en fi... i el divendres que vio ho enganxava amb Sant Esteve Ostres, i... Sant no Esteve? Sant Esteve, no. Per Sant Esteve, no. no. Perquè és festes, s'ha d'estar de amb la iaia, la mama, el papa... Mm. L'avi... I estàs disfrutant dels regals de pare Noël, que va deixar? Pare Noël. Pare Noël, pare Noël, pare Noël. Cagatió, que allò tan bo. és pare Noël, és hi ha les dues versions. Com es deu dir? Uh, l'home, la, la dona d'en Santa Claus, perquè si és Santa en Claus... No, en que és a que... dir, l'home, ai la dona. la dona, perquè si és Santa l'home es diu, ai la dona es diu Sant ah. Nicolás. Ja Santa Nicolás No, perquè Santa és en claus bé, doncs, bé, Santa Nicolás Santa Nicolás Us ah, diem bon Nadal Bon any nou fesos, Comenceu ja, bé l'any Que feu molt merder Que la força us acompanyi No, el merder El merder us acompanyi Bé, doncs, el merder us acompanyi Tanteu mal mam Mengeu torrons, beu xampany Sigueu feliços, sigueu... I no t havia t havia feliços. Sigut Digueu el verd de Nadal Ah, hauríem de fer ah, com, un concurs de versos ah, de Nadal. Envieu-nos-los. Pel mail. Sí, I home. A uh, nitmosquit arroba mylacsite o mylacsite.com Envieu-nos versos de Nadal, home. A veure, que no costa tant. I els aquí. Sí, sense manies. Home. Molt bé. Doncs vinga. Així ens despedim. Adiós. I us deixem d'una forma allò... allò Vestirem una cançó ja... Molt coneguda. A veure... Són els ventiurs. Avui els ventiurs qui són? Els ventiurs són els que van abans del 22, tio. Està clar. La seva conçuda és Hawaii Five-O. És l'any 68, és antiga, però... molt, molt, molt, molt, molt, molt coneguda. Coneguda. Molt, però molt, eh? Doncs vinga. Ens despedim amb això. Bon Bon any. I acabava de passar bé